А тут такі кругляки, що кілька ягід зіси, і вже ситий. А ще тоді пан дозволив Дані взяти у його бібліотеці книжку. Спочатку здивувався трохи, що мужицька цурка любить читати, а тоді аж заосміхався до неї. То добре, бардзо добре. От він свого Михалка ніяк не може змусити читати, хоч той і гімназію в холмі закінчив. А щоправда, всі книжки у панській бібліотеці тільки польською мовою. Але ж польською Дана і в школі вчилася. Спочатку у них був хоча б урок української, бо того вимагав красовий закон. Але потім вчительку українку чи то звільнили, чи то кудись перевели. Польські вчителі української не знали, тож і викладати її не було кому. Більшість сільських дітей саме через ту чужу мову, що ніяк їм не давалось, і кинули науку. У шостому класі з Даною навчалось всього п'ятеро учнів. Януш Козінський також навідувався до школи. Казав, що... Ту дуже пощастило, адже в сусідніх селах діти вчаться по хатах, а тут таке ошатне приміщення. Про те, що колись це була українська січова школа, ніби й забув. Якось пані Яніна, вчителька літератури, організувала вечір, присвячений Адаму Міцкевичу, і запросила на нього пана Косінського. Той тобто слухав, як учні вірші декламували, і тим, хто виступав найкраще, вирчав по збірушці «Кримські сонети». Дана іноді перечитує її, а тоді заблющує очі, уявляє собі чорне море, високі хвилі, пілі вітрильники на синій воді, айкерманські степи, таємниче місто Бахчисарай, гору Аюдаг, вершину Чатирдаг. Ох, як би їй хотілося побачити все це на свої очі! Як би вона хотіла полинути понад білим світом далеко-далеко, як у тій казці, за тридев'ять земель, у тридесяте царство! Мама іноді сварить її за книжки, каже, нащо дівчині забивати голову тою писаниною. Книжки для панів, бо їм більш нічого робити, як ціх фантазії читати. А сільській людині і так мороки вистачає. Та Дана уявити не може, як вожила, якби не мандрувала сторінками книжок. Але цього разу такі незвичайні люди перемандрували у їхнє село. Чого ж пан Госінський проти них? Чого заодно і Солтису? і чого той Солтес раптом так сконозився. Тільки через те, що вистава мужицькою мовою. Довелось театру і перебиратися зі школи до Бондарукової клуні. Вона найбільше на кутку. Прийшла на таку рідкісну оказію чи не половина села. Поклали дошки замість підмостків, поставили стола, принесли зі школи два стільці, добре хоч це Солтес не заборонив. У клуні хто сидів, хто стояв, але вміститись змогли далеко не всі – Ті, хто прийшов пізніше, мусили у двері заглядати, за дверима слухати. Зібралася вельмишановна театральна публіка, як сказав Федір, пізно ввечері, коли вже в господарствах запорилися всю роботу, нагадували свиней, подоїли корів, позаганяли у загородки усей качок. Бо ж неділя неділею, абидло голодним і недоїним на ніч не заставиш. Птицю на дворі на розправу лисицям та коницям не кинеш. Тож і закінчилася вистава мандрівного театру пізно. А відтак і розійшлися всі аж за північ. Через Дану і батьки не спали, виглядали її. Але не це, гризе маму, ой, не це. А чого це ти сама їдна пошпацірувала? Степана не покликала, га? Гавтоньки було до того театра бігти? Чи мож о той оцебенський артист з ровером уже голову за Макітря? Стигти який? Стецько прийшов, а вона вже повіялася, її вже як хапун вхопив, гроботящий, добрящий, непитущий хлопець, з такої порідної родини, до неї всім серцем, а вона гемби не розтулить, щоб слово приєзне йому сказати. Щистя саме до хати проситься, саме напоріг стало, а вона скаче, як тая коза-шудрата. Ну от, нарешті і справдешня причина маминого правильного гніву. Ай-яй-яй, коза-шудрата без... Степця на виставу поскакала. Може, було ще й кучері його розчесати. За руку, покраплену рудим ластовинням, взяти та й повезти за собою, бо він бідосія такий, і сам дороги до бандарукової клуні не знає. А чи йому треба той театр? Ну, прийшов би, та й що, сидів би собі тихенько, надано глипав, та підраховував подумки, скільки цього року з батьком за бульбу вторгують, скільки за свине і телят. Ні, степцю непоганий, справді, і добрящий, і роботящий, і непитущий. Але ж не любить її серцю. Хіба вона наказала цього мамі? Хіба не просила не принижувати його до хати, не подавати йому ніякої надії? Але мама так запала на того степця, на його порідну родину та великого господарку охрімчуків, що й слухати не хоче. О, знову! Любов данцю на хліб не намастиш. А без хліба вона й зовсім скоро минуща була й нема. Пропала, щезла, як у полудень туман вранішній. Буде земелька, буде тепло і приязньо домі, до якого ще рожна людині треба. Скажемо ж, як пошлюбиться, то й полюбиться. От подивися на тітку-хотинку і дітька Андрія, яка пара, всім на зависть, і хата, як повна чаша, і крику ніхто в ній ніколи не чув, і дітваки, які гарні виросли, троє хлопаків, крампаїв, як є троє богатирів з картини. Старший Іван уже сам двох дітей має, і середульший Назар женитись зібрався. А зійшлися ж хотинка з Андрієм без всяких там шурів мурів. Хто тоді про любов говорив? Хто про неї хоч згадував? А ніхто. Мама моя, твоя бабуня Ярина, зятя ще тайна налигачі лигачі додому привела».